אוקיי, אז כמו שאנחנו ממשיכים בכל שבוע, לא, הפעם הזאת אנחנו כבר עברנו לפרק, לפרק י', בליבת ביליבת עונות, נכון, התקדמנו. ספר ישעיהו הנביא, אנחנו לומדים אותו. השיעור שלנו היום הוא מתוך הפרק העשירי, כמו שאמרנו. אנחנו לומדים את ספר ישעיהו על פי... העקרונות שאנחנו לומדים מהתנ״ך. אלוהים שברא את היקום באמצעות תקשורת מילים, ויאמר אדוני, עושה את אותו הדבר כאשר הוא בורא לו עם, את עם ישראל. הנביא הוא השליח מאלוהים שמביא את דברו. השליח הוא מהווה צינור תקשורת בין אלוהים לעם שלו. האם אלוהים רוצה שנבין אותו? כמובן שהוא רוצה, כפי שאנו היינו רוצים שאנשים יבינו אותנו, אנחנו נדבר אליהם בשפה הכי ברורה שניתן כדי שהם יבינו את מה שאנו רוצים לומר להם, כך גם כמובן אלוהים, רק שהיכולת שלו היא הרבה יותר טובה, הוא יכול לדבר לכל סך בני האדם בשפה שלו שהם יבינו את מה שיש לו לומר Uh, התנ״ך מלמד אותנו על אלוהים מדהים שברא את היקום uh, לפי חוקים שהוא קבע, חוקים פיזיקליים אבל לא רק, yeah. אלוהים לא רק קבע את חוק המשיכה אלא הוא קבע גם חוקים בעצם uh, רוחניים, החוקים הרוחניים uh, שאנחנו קוראים בדברו הפרק מתחיל, ישעיהו עשר פסוק אחד עד ארבע, בפסוק הראשון כתוב, הוי החוקקים חקקי אבן ומכתבים עמל כי תבו. הפרק מתחיל במילה הוי, אתם זוכרים את המילה הזאת? מה פירוש המילה הוי? המילה הוי מתארת תגובה של אלוהים לפעולה רעה שעושה האדם כמו שקראנו כבר בפרק החמישים אתם זוכרים? הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע אתם זוכרים את השיעור שלמדנו כאן אלוהים פונה לחלק מהעם שקובע חוקים בפסוק הזה הפסוק הראשון אנחנו קוראים הוי החוקקים מה אלה חוקקים? אלה שמחוקקים חוקים נכון? הם איזה חוקים מחוקקים? כתוב אבן, מה זה, מה זה אבן? חוקי אבן, חוקי רשע במילים אחרות, פועלי אבן הם אנשים שפועלים רשע, <חוק> <חוק> מחוקקים חוקים שהם אינם עולים בקנה אחד עם החוקים שאלוהים קבע, אילו חוקים הוא קבע? בדיוק הפוך ממה שהם חוקקים, הם כותבים חוקים להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו. החוקים בעצם שנקבעים על ידי אדם הם לא סתם חוקים אפשר לקרוא להם בעברית חוקים דרקוניים? מה זה נקרא חוק דרקוני? אה? חוקים דרקוניים הם חוקים שבעצם נקבעים שהמטרה שלהם היא שאי אפשר לאכוף אותם, זאת אומרת אי אפשר לקיים אותם ולכן אנשים שינסו לקיים את החוקים האלה הם ייפגעו. עכשיו מי נפגע בדרך כלל הראשון? מי שחלש, נכון? החלשים בחברה, אלה שהם בעצם חסרי מגן, האלמנות, היתומים, העניים, כל האנשים בעצם שהם חסרי ישע הם נפגעים מהחוקים האלה אלוהים ממשיך ואומר ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם בלתי קרא תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו בכל זאת לא שבע פה ועוד ידו נטויה ידו של מי נטויה אגב נכון מאוד התוצאה של חקיקת חוקי עוול בסופו של דבר מטילה, בעצם מטילה את המצב הגרוע ביותר על האדם, וזאת אומרת, בא לביטוי במילה שואה, יום פקודה, שואה, החוקים האלה שנקבעים חוקי עוון, הם אינם מהווים את הדרך שאלוהים רצה שהעם שלו ילך. הם בעצם חוקים שהם חוקי אדם שנקבעים על ידי אדם ולא על ידי אלוהים. היום אנו נדבר על חוקים שאלוהים קבע לחיים שלנו. נדבר על דרך מיוחדת, על החוקים האלה אנחנו נדבר מדרך מיוחדת שאנחנו לומדים מדבר אלוהים ושם השיעור היום הוא היקום דומה לך הרבה יותר מכפי שנדמה לך. זה השם, השם קצת לא ברור בהתחלה, אבל אתם תבינו בהמשך. כשאנחנו מביטים בליל חסר ירח במדבר, אתם יכולים להסתכל על הרקיע שמעליכם ואתם תראו את הכוכבים, את הצורה שלהם, את התנועה שלהם. כשאנחנו מביטים ביום על התנועה של השמש בשמיים אנחנו יכולים להבחין בתופעה גיאומטרית מאוד מאופ... מאפיינת, מאוד אופיינית. התופעה הזאת נקראת מעגלים. כבר לפני אלפי שנים דוד המלך התעמק בפרק 19 פסוק 2 במעשה הבריאה שנגלה ברקיע שמעליו וגם נותן כמובן כבוד למעשה ידיים של אלוהים. אנחנו קוראים בתהילים יט2, 19-2. השמיים מספרים, כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. איזה דבר מדהים זה שדוד כתב, שבעצם השפ... השמיים מספרים לנו סיפור, נכון? עצם העובדה שאנחנו מביטים על השמיים, השמיים מספרים את הכבוד של אלוהים. וכמובן הוא אומר את זה פעמיים בדרך שונה. ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אם אנחנו, גם אם אנחנו מביטים על השמיים ללא כל עזרים אופטיים, גם אז אנו יכולים לראות את המראות המדהימים של השמיים שהם זרועים במיליארדי כוכבים. היום אבל, הרבה יותר מתמיד, במאה ה-21, יש לנו הזדמנות לראות למרחקים עצומים ביקום. מרחקים שמגלים לנו Uh, יקום שמעולם לא נראה קודם לכן לעין אנושית. Uh, היום אנחנו יכולים להביט עם טלסקופים מאוד משוכללים, זה לדוגמה, בשקופית אתם יכולים לראות את טלסקופ הבל, זה נקרא, שהוא יכול לראות לממש מיליוני קילומטרים. Uh, הטכנולוגיה המאוד מרשימה הזאת uh, נותנת לנו אפשרות uh, לגלות את העומק האינסופי של אלוהים. של הבריאה של אלוהים. אנחנו מסתכלים כל כך רחוק וזה לא נגמר, ושואלים את עצמנו בעצם, איזה אלוהים מדהים בורא עולם כזה, בורא יקום כזה? הצורה הזאת של להביט ביקום בעצם נותת, מחזקת את מה שדוד המלך אמר, את, את ההצהרה של מחבר התהילים. באמת השמיים מספרים לנו רבות על יכולת הבריאה האדירה. והבלתי נתפסת של אלוהים. לא רק השמיים, כמובן, גם הטבע שמסביבנו הוא גם מעיד רבות על מושג ש של האלוהות בתנ״ך. אם אנחנו בעצם אה, אה, מסתכלים גם בטבע מסביב, אנחנו יכולים לגלות שהרבה מהטבע מסביב אה, נברא בצורה מיוחדת של מעגלים. השאלה היא האם השאלה שלנו היום אם יש גם קשר דומה לחוקים הרוחניים של אלוהים okay. כדי לנסות לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים להבין שייתכן מאוד שהדרך שאלוהים ברא את העולם שלנו הוא גם בעצם רומז לדרך גיאומטרית רוחנית אוקיי okay? זה, זה מושג חדש אולי אצלכם ההבנה אבל אלוהים מדבר גם ורומז על דרך גיאומטרית רוחנית שנגלית לאו דווקא לעיניים של האדם אבל למעשה נגלית ללב של האדם ולא שהיא נמצאת בטבע מסביבנו אלא דווקא בדבר אלוהים בתנ״ך בתהילים 23 מתוארת מערכת יחסים אינטימית בין הנברא לבוראו Um, okay. אנחנו קוראים בתהילים 23, תהילים כ"ג, פסוק שלוש, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. שימו לב איזה מושג מעניין זה שאנחנו עכשיו קוראים. אצלכם אולי בתרגומים שלכם לא כתוב מעגלי צדק, אלא דרכי צדק. אבל uh, בעברית המושג מעגלי צדק בעצם מדבר, מדבר על uh, צורה רוחנית גיאומטרית שאנחנו נלמד עליה היום. כרועה צאן מאוד ייתכן שדוד מחבר התהילים, כשהוא הסתכל בגורמי השמיים, uh, הוא ראה גם בעיני רוחו קשר הדוק למסלול של החיים שלו בעצם שמונחה באותה צורה מעגלית כמו בעצם החוקים שמנחים את כדור הארץ שמסתובב סביב השמש. אלוהים בעצם מראה גם בחיים של דוד ומראה לו, כמובן בהשראת רוח הקודש, הוא מראה לו שהחיים שלו גם מונחים במעגלים, מעגלי צדק. בהתאם לכך ניתן להבין את ההצהרה הייחודית בעצם של דוד בתהילים 97, אם תפתחו, תהילים 97, פסוק 6, התהילים הזה שמדבר על צדקתו של אלוהים שנגלית בבריאתו לעיני כל תושבי תבל. שימו לב, הגידו השמיים צדקו וכל העמים, ויראו, סליחה, וראו כל העמים כבודו. תהילים 97-6. Eh, בשלב הזה אני עדיין רוצה להדגיש את העובדה שמה שדוד בעצם מגלה לנו זה לא את המחשבות ואת הדמיון הפרוע שלו אלא את, ה, eh, את האינפורמציה שאלוהים רוצה לתת לנו דרכו Eh, בכתבי הקודש, כמובן בתנ״ך, אנחנו eh, מקבלים הזדמנות לחזות בהרמוניה שהיא סוררת בין מה שאלוהים אומר לבין מה שאנחנו מגלים בעולם. Eh, כשאנחנו מסתכלים eh, בשמיים, אתם eh, רואים את הכוכבים, אבל אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, מספרים לנו על הצדק של אלוהים? על התנועה, בעצם, eh, שמספרת לנו על הצדק של אלוהים. דוד בתהילים 23 מגלה לנו את התשובה הזאת. דוד אומר שבעצם הדרך שאלוהים מנחה את החיים שלנו היא במעגלים, והוא קורא להם מעגלי צדק. אתם שמים לב איזה דבר מעניין. החוקים הפיזיקליים בעצם הם לא שונים כל כך מהחוקים הרוחניים, שזה אותו אל. שהוא ברא את העולם בצורה של מעגלים, הוא גם פועל בצורה רוחנית בחיים של האנשים שהוא ברא גם בצורה מעגלית. התפילה של דוד מצביעה על רצונו של דוד ללכת בדרך רוחנית מאוד מסוימת, דרך צדק מעגלית שהיא מונחת על ידי אלוהים. עם זאת, מעניין לגלות שהדרך המעגלית הזאת, תשימו לב איזה דבר מעניין, כפופה בעת ובעונה אחת למושג די שכיח בכתובים, שקשור באופן הדוק לדרך שאלוהים מצפה מאיתנו להתהלך, אוקיי? הדרך הזאת, הדרך המעגלית, היא בעצמה כפופה לדרך שאלוהים מצפה מאיתנו להתהלך, וזה ישר. אנחנו קוראים בישעיהו 26 7. מאוד מעניין, אורך לצדיק מישרים, ישר מעגל צדיק תפלס. החדשות הטובות הן שאלוהים מבטיח בדברו הנחיה לאלו שבוחרים ללכת במעגלי צדק, המעגלים שלו, מעגלי צדקו. פה בפסוק בישעיהו 26-7, אומרת כ"ו 7 אנו מוצאים את הקשר בין הנחיית כיוון ההליכה הרוחנית, הכיוון מעגלים, לצורה בעל האדם ההולך בה להתנהל, וזה ישר. זאת אומרת, אנחנו הולכים במעגלים, אבל איך אנחנו הולכים? ישר. אתם זוכרים בפרק א' ביהושע בן נון, מה אלוהים אמר לא לעשות? <תודה> נכון, נכון, נכון. לא תסעו ימינה ושמאלה. זאת אומרת, אם אתה לא שר ימין או שמאלה, אז בעצם אתה הולך ישר, נכון? ובדרך של אלוהים כמובן. הדרך הישרה הזאת, אותה מפלס, המילה הזאת לפלס זה לפתוח דרך, ומפלס אלוהים היא במסגרת מעגלי צדק. כיצד זה קורה? תיאור נאמן בכתובים לדרך הזאת הדרך בה ראוי לצעוד במעגלי צדק נמצא בישעיהו, ברק שלושים ושלוש, פסוק חמש עשרה, ואני חילקתי את הפסוק הזה לכמה קטעים, שיראו לנו בעצם איך הולכים במעגלי צדק, שלושים ושלוש חמש עשרה, מי שהולך במעגלי צדק, שימו לב, הולך צדקות ודובר מישרים. מואס בבצע מעשקות. נוער תפר מתמוך בשוחד. כל ה... מה קרה? זה לא זז? שנייה אחת אני צריך לסדר פה משהו, יש לי פה איזה קצת בלאגן בשקופית, זה לא הגיוני מה שקרה פה. אוקיי, okay, סליחה, okay. נתחיל מפה. בסדר. Um, אוטם אוזנו משמוע דמים, זה המשך הפסוק. מה, מה הוא בעצם עושה? מה זה נקרא לאטום את האוזן משמוע דמים? <אז> אתם יודעים שזה לא, לרחל... לא ל... לרצות לשמוע ריכולים? אתם יכולים להבין את זה בצורה כזאת? כי, כי כתוב שבן אדם שמרחל הוא שופך דם בעצם, שופך דם אחיו. אוטם אוזנו משמוע דמים, זה היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה. עוצם עיניו מרעות ברע. כל הדברים האלה בעצם שקראנו עכשיו, הם מאפיינים את אלו שהם הולכים במה? במעגלי צדק. אנחנו קראנו בהתחלה בישעיהו 10 בארבעת הפסוקים הראשונים שהחוקים שבן אדם קובע הם בעצם פוגעים בחלשים. מדוע הם פוגעים? כי שמתם לב כאן שזה בעצם פוגע מאוד במי שמחליט לחיות את החיים שלו בדרך של אלוהים. בעצם החוקים של בני אדם הם ההפך ממה שאלוהים אומר. אלוהים בעצם מראה לנו כאן באופן מאוד ברור את הדרך שאנחנו צריכים ללכת. ארבעת הפסוקים הראשונים שקראנו בישעיהו י' מראים לנו חוקים שבני אדם כותבים ושפוגעים בחלשים. תהילים 15 פסוק 2 אנחנו קוראים מזמור לדוד, אדוני מי יגור באוהלך? מי ישכון בהר קודשך? שימו לב, פסוק שתיים, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. מה זה נקרא הולך תמים? מה זה נקרא ללכת בתמימות? מה זה אומר להיות תמים בעצם? לעשות את מה שהוא אומר. לא לחיות חיים לפי מה שבא לך רק בגלל שאתה חושב שזה נכון, אלא אתה מודד בעצם את הצורת חיים שלך ואת הדרך חיים שלך אתה מודד אותה לא על פי הסרגל שלך אלא על פי הסרגל של אלוהים ואתה מתיישר לפי מה שהוא אומר לא לפי מה שאתה חושב לכן דוד אומר בתהילים מי יגור באוהלך מי ישכון בהר קודשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו דובר אמת בלבבו זה מאוד מאוד חשוב, מדוע? זה לא מה שאתה מוציא מהפה זה מה שחשוב, אלא מה שיש בתוך הלב שלך. מה קורה בתוך הלב שלך, האם יש את האמת של אלוהים נמצאת בלבבך? האם במחשבות שלך אתה נכנע לאמת של אלוהים? הליכה במעגלי צדק כמוה כהליכה בשביל מסומן ובטוח. גם אם השביל הזה יעבור בשדה מוקשים עדיין, וגם באפלה מוחלטת, עדיין זה שביל בטוח. שדה המוקשים הרוחני כמובן, זה העולם שאנחנו חיים בו היום. השבילים הבטוחים ביותר לצעוד בעולם הזה שלנו, שאנחנו חיים בו היום, הם מעגלי היושר, מעגלי צדק, מעגלי יושר. אנחנו קוראים בתהילים, סליחה, במשלי, משלי ארבע, פסוק אחד עשרה. משלי ד' 11, כתוב בדרך חוכמה הורתיך. מה זה הורתיך? הוריתי אותך, נכון? לימדתי אותך. אני לימדתי אותך בדרך של חוכמה. והוא חוזר וממשיך ואומר, אותו, אותו דבר, הדרכתיך במעגלי יושר. אתם שמים לב? שהדרך שאלוהים רוצה להדריך אותנו היא עדיין במעגלים, אבל מעגלי יושר. אלו שהולכים במעגלי צדק זקוקים להנחיה מתמדת מאלוהים. המפתח להצלחה בעצם קשור באופן הדוק לציות, להוראות ולהנחיה של המדריך. אם יש לכם מדריך שמנחה אתכם, והוא יודע בדיוק את הדרך שאתם צריכים ללכת בה, אתם תלכו בדרך, אתם תצליחו ללכת בדרך הזאת בצורה הטובה ביותר אם אתם תצייתו להנחיות שלו. אנחנו צריכים לזכור שהטבע החוטא שלנו, וככה אנחנו בעצם נולדנו כחוטאים, נכנע בקלות לפיתויים שבהם מנסה השטן ללא הרף ללכוד אותנו. אנחנו לא באמת חייב, ממש חייבים להתאמץ כדי לחתון, נכון? החטאים שלנו לא באים לנו בקושי, אבל כמה קשה לנו להימנע מזה, מלחתון. למה הדבר דומה? זה דומה לאדם שמטפס במעלה הר קרח תלול וחלקלק. היום יש הרבה, כמו שהיה גם בעבר, אבל היום יש את הספורט האתגרי הזה לעלות על הר קרח. זה מאוד מסוכן, כמובן, אני לא מציע לכם לנסות, גם אני לא כל כך מתלהב מזה במיוחד, אבל אלה שעוסקים בכך, יש, הרבה, יש חוקים מסוימים שהם חייבים לפעול לגביהם. לאדם שמטפס במעלה הר קרח כלול וחלקלק, הוא זקוק לכל הכוח שלו והכישרון, וגם כמובן ציוד טיפוס מתאים, כדי להתמיד בטיפוס עד שהוא מגיע לפסגה. כמובן שלהגיע לפסגה זה לטפס עם הציוד והכל, זה לוקח הרבה מאוד זמן, נכון? זה לא דבר קל. כל צעד צריך לחשב. לפני שאנחנו שמים את הרגל באיזשהו מקום, צריך לבדוק שזה מקום יציב. העלייה בקיר קרח תלול על הר גבוה מאוד, על צוק גבוה, היא מאוד מסוכנת, אבל מאוד מאוד איטית, כמובן. אבל כדי לרדת, מה הוא צריך לעשות? Uh, הוא לא צריך ממש להתאמץ במיוחד כדי להידרדר למטה, נכון? מה הוא צריך לעשות? רק לעזוב, ואת השאר כבר יעשה החוק, נכון? Yeah. החוק שאלוהים קבע, קוראים לו חוק המשיכה. Yeah. כל מה שהוא צריך לעשות זה להתיר את כל מה שקושר אותו לקרח, ואת כל השאר כוח המשיכה ישלים. Yeah. להידרדר רוחנית זה מאוד מאוד קל. זה כמו להחליק במדרון של הר קרח, אבל כמה קשה לחזור? קשה מאוד, קשה מאוד לחזור לרמה רוחנית גבוהה כשאנחנו נופלים ברשת של השטן ושל הפיתויים שלו. כך זה המצב בדיוק למי שהולך במעגלי צדק. השטן, תשימו לב מה שהוא עושה, הוא זורע מלכודות ומוקשים ליד מעגלי הצדק כדי לדרדר ולהסיט את המאמינים מהדרך הזאת. אתם חושבים שאני המצאתי את זה מהראש? זה בדיוק מה שאנחנו קוראים שהוא עושה. אני רוצה להראות לכם את זה. בתהילים 40, 140 פסוק 6 אנחנו קוראים. שימו לב מה בעצם כתוב כאן. תהילים קמ, אוקיי? תהילים קמ, פסוק 6. אנחנו קוראים, טמנו גאים פח לי וחבלים. מה זה נקרא אה, אה, פח? מלכודת, אוקיי? המילה פח היא פה מתארת מלכודת. טמנו גאים, מה זה גאים? אוקיי? מי, מי, על מי מדובר על גאים? מי אלה הגאים? <אז> מצעד הגאווה. לאו דווקא, לאו דווקא. התנ״ך לא דיבר אז על שום מצעדי גאווה, מכיוון שאם אי פעם מישהו היה עושה איזשהו מצעד כזה, המצעד שלו היה מסתיים בצורה מאוד לא טובה. ולצערנו הרב, המצעדים האלה היום הם מראים לנו את ההידרדרות המוסרית שיש בחברה שלנו, לעומת החוקים שאלוהים קבע בדברו. שימו לב המשך הפסוק פרסו רשת ליד מה כתוב אצלכם פרש, פרסו רשת ליד מעגל אוקיי? Okay. Okay. מוקשים שטו okay. שמתם לב למי שקורא בעברית זה יותר ברור אנחנו רואים שהגאים בעצם שמים מלכודות ומוקשים ליד המעגל אוקיי? Okay. המוקשים האלה בעצם הם הדרך של השטן להוציא את האנשים ממעגלי הצדק של אלוהים. היציאה בעצם ממעגלי צדק היא לא סתם יציאה, אלא יציאה שמובילה אותנו למקום אחר שתכף נדבר עליו. כל סטייה מדרך אלוהים תתבטא ביציאה ממעגלי הצדק. יש שורה משיר מאוד ידוע של זמר משנות השישים של המאה הקודמת שקראו לו בוב דילן שנקרא כמה דרכים על אדם לעבור לפני שאפשר לקרוא לו אדם How many roads must a man walk down before you can call him a man השיר הפופולרי הזה, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו ויכולים לזמזם אותו או לא שמעתם עליו מעולם. How many roads must have men walked down? זה השיר. אוקיי? זה בוב דילן. אחרי שהיא שמעה אותי שר, היא ירד לאסימון. <laughs> <laughs> אז השיר הזה קבע את השאלה, שאלה מעניינת, בכמה דרכים על האדם ללכת. כדי שאפשר יהיה לקרוא לו אדם. <מסימי> אבל התשובה לשאלה הזאת, המודה, המחבר של השיר, התשובה היא מתנפנפת ברוח, זאת אומרת אין תשובה במילים אחרות. לאלו שקוראים בתנ״ך לעומת זאת התשובה ברורה, יש רק שני דרכים, מעגלי צדק או מעגלי רעש רשע. מה שדילן אמר, answer my friend is blowing in the wind, זאת אומרת אין תשובה, אתה לא יכול לראות אותה, היא ממקום למקום ולא תשובה שאפשר לגלות. אין עוד דרכים אחרות בעצם ואין אפשרות לאדם לשבת על הגדר חוץ מאשר ללכת במעגלים של אלוהים.